Krétakör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel bennünket a d 0999 es számon. és Lakatos Gyulával ülünk itt ketten. Mai témánk Börtönben szabadom. Ez egy kétrészes beszélgetés lesz. A második részében lesz egy vendégünk is két hét múlva. Most ellenben Gyula a vendég, aki szintén börtönből jött, de ő szabadon is ment be, és szabadon ki is jöhetett, ugyanis egy börtönmissziót folytatsz, börtön, börtönbe jársz rendszeresen, méghozzá zászegeden a csillagbörtönbe, ugye? Igen, pillanatban levert a víz, hogy esetleg hallgatják olyanok is, akik nem tudják, hogy én mit csinálok ott, és tényleg szabadon kibejár. Úgy kell le, leülnöm a tíz évemet, hogy minden második héten bemegyek pár órára. Ez egy nagyon toleráns, emberbarát büntetés végre, végrehajtási rendszer. Gondolom, sokan örülnének, hogyha ez így lenne. Igen. Most már elég régóta bejárok a Szegedi Csillagbörtönbe, ami ugye elég híres, és arról is híres, hogy nem éppen egyszerű emberek, egyszerű bűncselekményt elkövetők tartózkodnak ott. Mégis egy nagyon érdekes dolog, és ez nem csak Magyarországon, de a világ minden részében vannak ilyen úgynevezett börtönmissziók, hogy különféle vallások, szervezeteknek a képviselői bejárnak azért, hogy felmérjék, hogy azoknak a gondolatoknak, elképzeléseknek, lelki értékeknek, amiket képviselnek, azoknak van-e mond, táptalaja, tehát van-e igény erre a dologra. És őszintén szólva, amikor én először 1996-ban ebben lépéseket tettem, Hát nem nagy tapsikolás fogadta a, a törekvést, és utána én is úgy gondoltam, hogy valószínű, hogy nincs is igény erre, de azóta szerencsére az élet nagyon-nagyon megcáfolt. Mit csinálsz tehát tulajdonképpen ott két hetente? Hát előadásokat tartok a keleti kultúráról, akkor jogáról, a keleti kultúra, az indiai kultúra és a magyar kultúra azonosságáról lelki gyakorlatokat végzünk. Mert tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy beszélünk mi minden dologról, ami, ami valami által jobbá teheti a bentiek helyzetét, illetve hát ami őket nagyon érdekli, és az az igazság, hogy számomra is meglepetés volt, rendkívül nagy igény van mindenféle témában, tehát a lelki életben is nagy az igény arról, hogy hallgassanak, és nem csak hallgassanak, hanem hogy, hogy valamilyen módon a minden a életükbe bele is tudják ötvözni ezeket a dolgokat, ismereteket. Itt az elején mondjuk az emberbe fölvetődik egy olyan gondolat, hogy vajon ö, ezt mennyire gondolják komolyan, akik ott vannak, hisz mindenfajta gondolom kimenőt vagy szórakozás lehetőséget szesen megragadnak. Igen, hát ennek nekem is voltak agálem az elején, hogy tulajdonképpen miért is járnak ki, hogy csak azért járnak, hogy azért jelentkeznek az előadásokra, hogy ne legyenek benne a cellával de pár évvel ezelőtt volt egy nagyon érdekes szituáció, ami engem megdöbbentett. Általában van egy 25 fős mag, akik fixen jönnek, de ha vannak nagyobb programok, tehát sok vendéget is viszek be, és vannak nagyobb programok, akkor általában van egy ugyanazt nagy terem, ahol 80 fős személy fér be, és sokszor tele van ez a, ez a nagy terem. És egyszer volt karácsonyi ünnepek alatt, hogy akkor ugye nincs munkájuk, még jobban ráérnek, és hát az EU-s dolgok miatt is nagyon sok más szabály megváltozott az életükben, tehát nagyon sok kulturális program volt akkor is, és akkor is nagy kértek, hogy vállaljak el egy plusz alkalmat esetleg az ünnepek alatt, hogy, hogy lenne rá igény. Mondom, oké, bemegyek egyik nap, és karácsony másnapján bemegyek és ahogy megyek fel az emeletre, hallom, hogy fügy, tap, sikoltozás, meg engés meg mit tudom, mit. hát a hamiságom egy kicsit úgy, úgy, úgy büszkékelett, és nem mondom, hát ennyire várnak engem, ez milyen, milyen, milyen, milyen boldog vagyok, meg így, meg úgy, akkor főnök a nagyteremben, hát az hát ott hatalmas tényleg, óváció, meg minden, Bindom, az, benéznek hát a színpadon, hát éppen hastáncos lányok, három hői hastáncot lejtett, hát egyből leesett, hogy nem nekem szól az óváció, és akkor... Hát te hastáncod, <táncad>, az én amikor a csapdába lép annak a vonaklása. és Hát akkor egyből fordultam is vissza, hogy nem mondom, hogy visszlát én megyek haza, hát ki fog eljönni egy hindi, tulajdonképpen a műsornak a, a, a címe az, hogy a varázslatos india, tehát ez, ez, ez a sorozatnak, eladás sorozatnak a címe. ha hát mondom, ki fog ide eljön, amikor itt nem tudom hány éves börtönbüntetések közben hasztáncos lányok vannak. És akkor mondtam, hogy nem menjek el, mert vannak akik jönnek. És teljesen megdöbbentem akkor is, ha most nem tudom, de 30 fölött volt az annak a szám, akik eljöttek. És ebbe is az a fő mag, akik állandóan jártak. És akkor azt mondtam magamba, húha! Hát ezek, hogy nem a táncos lányokat nézik, hanem valóban egy lelki értékeket szeretnének hallatni, meg erről beszélgetni, meg mit tudom én mi, hát akkor azt mondom, ezek, ezek tényleg nem csak azért járnak ki, hogy ne legyenek a cellában, hanem tényleg a dolog. De ugyanakkor olyan is volt, aki későbbiek folyamán tehát eltelt egy jó pár hónap, vagy egy félő, vagy egy év, aki akkor ballotta be, hogy valóban ő csak azért járt ki, hogy, hogy ne legyen benn. De hát nagyon megfogta a dolog, és, és például ez, ez az egyik ilyen, hogy mondjam, fő szervezőm ott benne a börtön keretei körül, mert nagyon tetszik neki, és állandóan terjeszti, hogy ez meg az van, és hív másokat, és nagyon sok új embert is hív az előadásra. A rabok azok mennyire beszélhetnek ilyesmiről egymással? Tehát, hogy amikor egymás között vannak, akkor nagyon el vannak zárva egymástól, vagy, vagy hogy, hogy működik Te ez? Abszolút semmiféle elzárkózás nincs. Szerintem nagyon sok művelődési ház, kis közösség vagy kis falunak a kulturális euh, élete nem olyan nagy, mint itt Ben a Csillagbörtönben. Hát van saját rádióstúdiók, saját stúdiók, rengeteg. Ezek is elítéltek, működtetőt. működtetik. igen. Rengeteg program van, latin nyelvtanfolyamtól az ilyen szakkör, olyan szakkör, ilyen kulturális program, olyan kulturális. Hát mondhatom azt, hogy túlkínálat van. Szó szerint mondhatom, hogy túlkínálat van. És nincs, nincs egyszerűen, nincs tabú uh -huh. ilyen értelemben. Mi is mindenről beszélünk, mindent, amit, amit érdeklőket, mindent át, átveszünk, és ami az érdekesség, az, hogy tényleg ez nem marad meg magán az előadás keretein belül, hanem mindig jönnek a visszajelzések, hogy ez, ez, ez tovább is ö, ö, működik ez a dolog, és éppen ezért számomra egy nagyon pozitív és úgymond lelki, lelkileg is lendületet ad, hogy mind, mind az elítéltek, mind az ott dolgozóktól olyan pozitív visszajelzések érkeznek, hogy emberileg magatartási és viselkedési formájuk nagyon megváltozott az utóbbi időben, és hát nagyrészt ezeknek az előadásoknak köszönhető, nem csak elméleti, tehát filozófia, vagy valami beszélgetések, gyakorlatokat is szóval Hát szoktunk, igen. Fő, főleg itt a mantra, tehát a hang meditációs jogára gondolok. Szoktunk ilyenek is, de mondom, tényleg nem sok visszajelzés van, hogy a régebbi időkben, amikor ugye, hát egy ilyen zárt, nem éppen egyszerű emberek közösségében valami ellentét jön létre, ami elég sűrű, akkor ugye hát az ököljog az, az, az, az mindennek feletti helyzet egy ilyen világban de sokat hallottam már mondom több forrásból is, hogy azt mondják, hogy tehát beszéljük meg, vagy nyugodj le, vagy várj egy picit, hát majd meggondolja uh -huh. nem kell itt egyből így, meg uh -huh. úgy, és ez egy ilyen, ilyen, ilyen közegben, ez, ez, ez nagyon nagy úgymond fegyvertény, uh -huh. hogy nem az ököljog érvényesül az első pillanattól kezdve. Uh -huh. hogyan, hogyan áll ez a kérdés, ez a, a börtönnek a vezetősége? Már hogy elképzelem, legalábbis mondjuk az előző rendszerben egy börtön hát az olyasmi lehetett talán, mint a katonaság, tehát úgy értem, hogy biztos volt ilyen politikai tiszt, meg ilyesmi tehát volt egy ilyen vonalasság a dolognak, hogy ez, ez igaz, vagy sem ezt nem tudom hát bizonyos értelemben én szerencsés vagyok mert akikkel nekem kapcsolatom van azok nagyon rugalmasak fiatalok is, nagy részt és, és nagyon rugalmas, hogy természetesen itt vannak szabályok, ami, ami, amit ugye hát nem lehet egyszerűen az intézmény jellegéből adódóan. Áthágni, megszegni, vagy, tehát figyelembe kell venni, de szerencsére, akikkel nekem kapcsolatom van, azok mind fiatalok, rugalmasak, nagyon uh, széles rátókorujak is, és, és nagyon, tényleg nagyon segítőkészek. És ezt ugyanazt például elmondhatom magára az intézet parancsnokáról is. Tehát én írtam neki egy problémáma a levelet, abban a pillanatban reagált, segítőkészen reagált, uh -huh. tehát igazából problémám ezen a téren nincsen. És amikor összejönnek így az elítéltek, nem fordulat elő, hogy mondjuk ott összeverekszenek, vagy megtámadnak, vagy valamit, amitől az emberek talán legtöbbször félnek, hogyha már valakit valami szörnyűségről elítélték, hogy akkor az biztos mondtam én, agresszív lesz, akkor találkozunk például. Igen, van, nagyon vegyes a társaságok ki jár, tehát van a egyszerűbb bűncselekménytől, tényleg a komoly bűncselekmények bűncselekményeket elkövető emberig, de Hát van egy technikai eszköz is, hogyha valami bajba kerülnék, akkor az, azzal tudnék jelezni, hogy hol vagyok, meg mindent. Volt vagyok. már ilyen? De nem volt még ilyen, és szerintem nem is lesz. Megmondom miért. Annyira jó és pozitív emberi kapcsolat velük, kölcsönösen, uh -huh. hogy, hogy amikor egyszer régebben volt erről szó, mert valami másik helyen, tehát éppen egy előadás közben valami probléma volt valahol máshol, és akkor erről beszélgettünk, hogy mit tudom, és, és, és mondták, hogy, hogy nem kell aggódni, mert itt, itt, itt biztos, hogy nem fog olyan lenni, de hogyha véletlenül olyan valaki jönne egyszer egy előadásra, amiben nyitott, tehát bárki bejelentkezhet, bárki eljöhet, aki esetleg problémás, az, az, az garantálják, hogy ők leszerelik. Uh -huh. De mondom, abszolút baráti, kötetlen, jó hangulatú de ugyanakkor megvan az a bizonyos értelemben vett tisztelet is, tehát az előadó és a hallgató közötti tehát mondjuk a tanár és a diák közötti kapcsolat, mert hát tulajdonképpen bizonyos értelemben tanárként uh -huh. szerepelek én az életükbe, tehát tanítom őket valamire. És amikor így összeértük, akkor ott áll például egy vagy két őr és, és mögötted, vagy a terem végébe ott figyel, hogy mi történt? Amikor én elkezdtem, nem is tudom már mikor, akkor hivatalból bejöttek, mert hát ugye akkor voltam ott először. És ha jól emlékszem, kettő vagy három alkalommal volt, utána rájöttek, hogy itt, itt, itt, itt nincs gond, és azok nincs senki. Tehát mm -hmm. be szoktak jönni, hallgatni, tehát néha bejönnek, meghallgatják, de tényleg nem azért jönnek mm -hmm. be, hogy most mi van, hogy biztonsági szempontból, hanem inkább érdekle a téma. Tehát mindig én előre megmondom két héttel, hogy mi lesz a téma, mire készüljenek fel, vagy ha vendégeket viszek ki, jön, milyen témával kapcsolatban lesz, de ilyen problémám még nem volt. Tehát teljesen egyedül vagyok velük. Hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999 illetve mobilon 30-as 2289800, utóbbira SMS-t is küldhetnek. Önök a Kréta kört hallják és Lakatos Gyulával beszélgetünk börtönben szabadon ez a mai beszélgetésünknek a fő témája. Nem a Sing, Sing -be, hanem a csillagbörtönbe jársz be Szegedre. Csak a Sing, Sing azért, hogy kerestünk egy számot, Jimatix-nek a Sing, Sing de e, hát ez hasonló egy kicsit azért ez a csillagbörtön Magyarországon, mint az a híres szingszing, nem? Ez talán Magyarország leghíresebb börtön -e. Hát igen, mondhatjuk, hogy régi időkben is az volt. És innen sem lehet is. csak úgy megszökni, nem igaz? Hát én nem tudok róla, hogy sikerült volna valakinek, vagy uh -huh. rábbis az a időszakban, mert elég jó védelmezett intézmény. Uh -huh. Ö, egy picit miért folytatnánk azt, ami, ami miatt te ott vagy, csak úgy érdekel, és szerintem másokat is érdekel, hogy vajon milyen egy börtön belülről. Mert amit börtönként az ember mondjuk ilyen Monte Cristo grófia, vagy mit tudom én terrorházas stb. Tehát eléggé borzasztó ilyen tömlöcöket, kínzókamrákat, stb. Képzel mag elé az ember, vagy pedig olyat, mint amit a filmekben ugye általában lehet látni, hogy, hogy, hogy ilyen kalickákban vannak az amerikai börtönökről szoktak filmek lenni, ahol pedig egymás látják az emberek egy ilyen folyosón, mint ha, mit tudom én mi lennének, ugye ott úgy vannak valahogy az emberek tartva. Itt, én ilyet nem láttam, tehát zárt ajtók mögött folyik az élet tulajdonképpen, uh -huh. tehát nem ez a tipikus amerikai kalitkás rendszer van, de tudomásom szerint, bár én magán az intézménye belül nem mindenhova mehetek, állandó belépően van egy bizonyos területre, de azt tudom, hogy van olyan, olyan hely, ahol szabadon, tehát nyit vannak az ajtók, és szabadon járkálhatnak be az emberek, a Egy enyhébb, igen. illetve Mindenkecs akiknek fokátok? már lassan a szabadulás van, azoknak természetesen egyre jobban enyhítenek, sőt, haza is mehetnek időközönként, meg mm -hmm. egyebek. És ők hogy érzik ezt a börtön létet? Tulajdonképpen beszélgetetek-e Hát, Hogy na, egyáltalán visszanyúk ott a elkövetett bűnhöz, utána a büntetéshez és talán a jövőhöz. Hát ez teljesen vegyes. Megmondom őszintén, illetve csak azokra kapcsolatok tudok mondani valamit, akik járnak, hogy a többiek milyen de azon belül is nagyon vegyesek sokan vannak, akik úgymond megbánták, meg hát szánják, bánják bűneiket hogy aztán ez mennyire komoly meg mit tudom, ezt itt lemérni, még a nevelők, alap, nevelők elmondása alapján is nagyon nehéz, hiszen ugye a puding próbája az evés, hogyha majd kikerülnek akkor derül ki, hogy milyen hatással volt rájuk tulajdonképpen ez, hogy mennyire változnak mennyire ragadt bennük ez az élmény meg negatív vagy pozitív értelemben Hát, én abban reménykedek, hogy, hogy tényleg ott benn is, bent lévőknél tapasztalható pozitív változás, hogy valószínűleg, hogyha egyszer kikerülnek, onnan akkor ez, ez nem fog nyomtalanul eltönni, és pozitívan fog reagálni rá az élet területén, és ennek egyik talán élő példája az, hogy ugye, mint ahogy beszéltünk, ez a Krétakör műsorunk is most két részes lesz, és a legközelebbi alkalommal egy olyan személy fog eljönni, de akit meghívtunk vendégnek, aki, aki ott volt hosszabb ideig, és az őt a élményeiről fogunk beszélni. Nagyon jó emberi kapcsolat alakult ki már ott az első alkalmattól kezdő vele. Nagyon sokat jókat beszélgetünk, rendkívül művelt, intelligens szeméről van szó. Tehát azért igazi lemérés azt majd az élet adja nekik, hogy, hogy valóban... Érdemes volt ezt csinálni, de én azt uh -huh. hiszem, hogy érdemes csinálni, meg kell is csinálni, mert bizonyos értelemben különbséget kell tenni az emberek között, attól főtlenül börtönben töltik a napjaikat, a tudatos gonosztevők, tehát a tényleg az elvetemült, vagy a véletlenül megsiklottak valamilyen módon vakvágányra került életű embereknek a tettei között, akik következményeként bekerültek oda, mert az, azért, azért van különbség. Na most nyilván egy, egy olyan fajta tanítás, inkább így mondanám, mint nevelés vagy oktatás, egy olyan fajta ismeret, az, az, az biztos jól használható, amivel később a saját maga fölötti uralmat, fegyelmezettséget, meg tudja szerezni az ember, és a jóga ugye ennek egy nagyszerű eszköze, hogy egy olyan életmódot tud folytatni, hogy, hogy, hogy a kihívásokkal szembe sokkal ő, jobban föl legyen fegyverezve. Igen, hát tulajdonképpen az én célom is, mondjuk nem csak itt a börtönben, de mindenek új ahol járok, kérdéseket tartani, meg akikkel kapcsolatot tartok. Tehát nem az a célom, hogy amit csak kulturális ismereteket adjak, tehát hogy, hogy olyan dolgokat megismerjenek, amit eddig nem ismertek, és csak azért jönnek el, mert legalább hallanak valamit, hanem olyan dolgokkal, és ugye ez a keleti kultúrának egyik nagyon nagy sajátossága, hogy ott az elmélet és a mindennapi gyakorlati élet között a szakadék az rend kívül keskeny mesdje. Tehát a keleti ember, a keleti kultúrában, a keleti hallásokban élő ember számára az elmélet és a gyakorlat az, az szinte ugyanaz. Mm. És ezért érdekes, ott bent is az a dolog, tehát amikor beszélünk elméleti dolgokról, lélekvándorlásról, karmáról, tehát hogy, hogy mi az oka a különféle tetteknek, milyen eredményei lehetnek, meg milyen, hogy épül fel az a világ, meg mi az ember élet célja, milyen tevékenységet kéne végezni az embernek, hogy egy harmonikus, kiegyensúlyozott békés életet éljen önmagával is, tehát a saját belső békéjével, meg a környezetével, erre szerencsére eléggé fogékonyak és olyan mértékben fogékonyak, tehát mindjárt említettem, hogy azért tényleg tapasztalható változás, és hát ez, ez, ez a cél tulajdonképpen, hogy egy olyan eszmélyiséget kapjanak, ismertessek meg velük, amit már most a mindennapi gyakorlati bent életükbe meg tudnak valósítani. És erre van számtalan példa is. Tehát, hogy amikor én nem csak elméletetem gyakorlati tanácsokat, útmutatást is mondok nekik, hogy hogy kéne ezt, vagy azt meg megcsinálni, meg milyen lelki gyakorlatokat végezzenek, erre azért vannak visszajelzések, mindenki, amikor találkozunk, hú, most ezt csináltam, vagy azt csináltam, vagy így volt, vagy amúgy. És nem nevetik ki őket a, a cellatársak, vagy a többi? De, f, mert ezt most hogy hirtelen megmondom őszintén, fogalmam sincs. tudom valaki volt... elmegy, és egy előadás után is ott elkezd valami jó gyakorlatot, vagy valami mantrákat mond, vagy nem tudom én. Esetleg eh, holnaptól nem akar úgy tenni, mondjuk egy más meggondolásból, akkor lehet, hogy elkezdik cikizni, hogy van ez. Így, így igazából nem kaptam visszajelzést, tehát nem mondták. A legfőbb probléma az, hogy ha valaki leszokít a dohányról, vagy valami és dohányos társaságban van de én is tettem úgymond lépéseket annak érdekében, hogy, hogy, hogy vigyék át olyan helyre, mert is az ember. Tehát, hogy nem dohányzok közé. Hogy nem, nem mm -hmm. dohányzok. Tehát erre ma volt példa, hogy valaki úgy döntött, hogy akkor befejezi a dohányzást, és akkor... A lesz egy pénz egyébként. <gül> igen. <gül> igen. gazdag válik. <gül> és... Átkérte magát épp ebből kifolyólag mm. egy másik helyre, és hát nem is olyan hosszú határidőn belül teljesítették. Mm -hmm. Tehát nagyon sok mindent mm -hmm. figyelembe vesznek. Úgy igazából visszajelzés, hogy lelki gyakorlatokat, vagy például a mantra jogát, tanítom nekik a zenei jogát, a hangvibrációt, hogyha énekelnek, vagy mantráznak, akkor nem... Nem, nem jelezték vissza, hogy valami negatív uh -huh. dolog lehet volna a cél uh -huh. sőt sok esetben inkább pozitív visszajelzések, uh -huh. mert akik nem jönnek el, mert lusták, vagy nem érdekli, mint tehát mindig mondják, hogy ándan kérdezik. És hogy... van olyan, -e, nem engednek el például? Hát vannak bizonyos személyek, akik különböző okok miatt nem, nem jöhetnek el, igen. Uh -huh. A börtönben Mennyire kötött az embereknek az étkezése? Mert amikor a ilyen keleti kultúrával beszélsz, akkor feltételezem, hogy a húsmentes étkezés is valamiképpen szóba kerül. Természetesen. És mi van, hát, ha valaki azt mondja, hogy hát én pedig szeretnék vegetáros lenni? Természetesen. Nagyon toleráns világot élünk most már oda benni, is így ilyen értelemben, tehát bárki, akár vallása, hite, vagy egészsége, vagy valami szempontjából jelzi, hogy ilyen vagy olyan ételt nem eszik, csak ilyent vagy olyan fogyaszthat, akkor azt a legteljesebb mértékben tolerálják attól függetlenül, hogy jár-e valami ilyen egyházi uh -huh. program, vagy, vagy előadásra, vagy mit, mit tudom én mire, tehát abszolút tolerálják, nincs. Tehát több vegetárius is van benne a börtönben. De van, aki úgy kerül valaki e eleve áll... úgy mm. került be, de van, aki ott lett vegetárius, mm -hmm. tehát átrendezte át a étkezését. Hát igazából sok mindenre nem számíthat benne ott az ember. Tehát, mm. De az, azért, azért Nem egy ilyen lakomában nem, kell nem, nem, számítani. Igen, ezért... Nem szörláncsalott nem, nem lakomai. Vannak meg, mit tudom én, a gyümölcsvákoros kadosznak a udvaron, és mindenki szabadon szed, de abszolút mértékben tolerálják. Ráadásul, hogy én ezt ennyit ezt a kérdést, ugye a keleti kultúlákban, a vegetetimus minőtés mondta, hogy ez egy alap standard, én minden alkalommal viszek be nekik ételeket, amit ugyan nagy örömmel fogyasztanak, uh -huh. és hát én is nagyon örülök, hogy egyáltalán erre lehetőség van, mert ez, ez, ez szinte eddig fehér holló volt, hogy valaki külsős bejáróda és ételeket visz. Persze uh -huh. gondolom, nem azt Perszelt, is meg onnan, a, a uh -huh. megfelelő szabály, de ez, ez uh -huh. nagy öröm, mert minden uh -huh. minden másik, alkalma, tehát minden alkalma, minden másik hét, amikor bejárok, akkor én viszek mindig valami süteményt, ételt, vagy uh -huh. ezt, vagy azt, Aminek az érdekessége, hogy ugye a keleti kultúrákban ismerjük, meg már talán a Góvina konyhájában is uh, volt már szó, vagy ha nem, akkor majd, majd lesz, hogy keleten ugye nem csak egyszerűen étkeznek, tehát fogyaszták az ételt, hanem ez egy lelki tartalommal töltik meg olyan értelemben, hogy az ételt felajánlják előtte. És például mi is azzal kezdtünk, mindig, hogy elkezdjük a programot, hogy beviszek ételt, azt közösen uh, felajánlunk egy szent mantrával, és ők is közösen mondják velem, és uh, én is arra kértem őket, de most már ők is ezt teljesen természetesnek vezik, mikor nem is vegetárius étkezés folytatnak, de gyümölcsöt, vagy bármi olyan ételt kapnak, ami húsmentes, hogy akkor azt a mindennapi életükben is, tehát a mindennapjaikban is tegyék meg, hogy ajánlják föl azokkal a bizonyos mantrával, amiket én megtanítottam nekik, mert ezzel is úgymond a lelki-energia hatása jobban érvényesül. tulajdonképpen ez a felajánlás, ez egyfajta összekapcsolás az abszolúttal az istenivel, nem? Hogy megszentelés. Igen, hát pontosan erről. Hogy ne egyszerűen az... csak egy, egy anyagi táplálék legyen, amit teszik az ember, hanem valami pluszt Pluszálózzal kapcsolatban. Igen, hát ez egy nagyon érdekes sztori volt, amikor először legelőször beszéltem, akkor még nem is volt étel, csak egyszerűen beszélgettünk ezekről a dolgokról, és úgy hát börtönben van az ember, és akkor az azért százszor át kell gondolni, hogy milyen példákat, milyen hasonlatokat mond, és én is azt, azt említettem nekik, hogy tulajdonképpen hát arról van szó, azért is kell felajánlani Istennek az ételt, mert tulajdonképpen mindent ő teremtett. És hogyha az ő engedélye nélkül fogyasztunk valamit, az lopás és hát lopni nem jó, és akkor erre mindenki az, hogy gyarogok, meg mit tudom én mi. <gül> Illent, illentudom, tudom gyarogtak, És akkor kiderült, ki, ki hogy többen jelezték, hát, hogy ők is hasonló miatt vannak itt. <gül> és akkor ugye kicsit tréfa is lett belőle, mert hát azt mondták, kár, hogy akkor előtte nem ajánlták föl Istennek, akkor nem lennének itt tehát persze mindent nem lehet Istennek felajánlani, de hát még a vegetáros és meg egyebeket az, az, azokat igen és hát ezt, ezt, ezt, ezt, ezt meg is teszik tulajdonképpen elég sokan, hogy fölajánlják, hiszen minden Isten tulajdona, és ezért hogyha úgy fogyasztunk ételt hogy azt nem ajánljuk föl. Ugye, ez minden vallásban minden kultúrában megvan valami asztaljártás. Hát Nem emlékszem gyerekkorunk, hogy mindig csak annyi maradt belőle, de egy keresztet a, igen, a igen. Hát kenyérnek a háttal, Ez, ez is egy elfogadás annak, hogy van valaki, aki fölöttünk van, akinek köszönhatjuk ezt az egészet, hogy mi egyáltalán elhetünk, meg alapanyagokhoz jutottunk, meg ételt készíthetünk, és ez tulajdonképpen nem más, mint a legfelsőbb személy, ugye. Isten, és ezért meg kell neki köszönni, engedélyt kell kérni valamilyen módon, mindenki a saját hite, kultúrája alapján, és ezáltal, ami nagyon érdekes, hogy lelki energiákkal telített lesz az étele. Erről főként az indiai védikus szentírások nagyon sokat írnak, hogy hogyan is működik ez a folyamat, hogyan is kell ezt csinálni, de ahogy mondtad, más kultúrákban és vallásokban megvan ez, és ezért, ezért is fontos hogy ezt, ezt megcsináljuk, hogy, hogy ha valamilyen módon fejlődni, jobbá szeretnénk tenni az emberi életünket, a, a, a mi saját személyisünket, akkor bizony el kell fogadni azt, hogy vannak olyan erők, vannak olyan felsőbb hatalmak, személyek, akiknek mi nagyon sokat köszönhetünk, mert hát tőlük kapunk minden fényt, napot, vizet, tehát az egész életet. És ezt valamilyen módon, ha másért nem is, de hát ezért meg kell köszönni, és ilyen az ételfelajánlás is nagyon szép dolog, amikor ottan közösen ételt felajánlunk. És lehet látni, hogy, hogy, hogy halál komolyan csinálják. Tehát nem azért, mert valig várják, hogy ehessenek, és csak azért mondják, mert hogy na, addig nem lesz, míg nem ajánljuk fel. Hát, tényleg lehet, nagyon komolyan csinálják. Mm -hmm. a, azt gondolná az ember, hogy aki börtönbe kerül, hogy ez hát nagyon elvetemű, tehát mi a fenének kerülne börtönbe másképpen. És hogy az ilyen ember hát bizonyára nagyon távol áll a vallástól is. Ez így van? Hát nem. Tényleg csak azt mondtam, amit talán az előnyös mondtam, hogy különbséget kell tenni az elvető, tényleg ők, meg aki, hogy nem tudom, megsiklott élet következtében kerültek. Több egyházis is jár be, több vallási program is van, és tényleg nagyon komolyan érdeklődnek, nagyon komoly kérdéseket tesznek föl, nagyon komolyan foglalkoztatja ez, ez a dolog. Tehát. És ez is egy érdekes dolog, ugye a mai beszélgetésünk címe, hogy börtönben, szabadon. Tehát egy ilyen zárt közegben az embernek olyan ideje gondolkodni. És bizonyos értelemben senkinek se nagyon van joga elítélni, száz százalékig mindenkit, aki börtönben van, mert én nem tudom honnan származik, de mintha lenne valami a mondás, hogy mindenkinek van egy téglája ott a falba. Tehát, hogy a lehetőség akármi miatt is bekövetkezhet, hogy tulajdonképpen, ha tényleg nem ilyen elvetem, mint gonosz gonosztevőről van szó. Akkor... Is, aki ma autóba ül, az potenciálisan a fél lába mindig a börtönben történt. De bármikor tö eléléphet valaki tö -tö egy vicicet. Többen vannak ott is, akik itt állapotban igen, vagy gondolt a felelőtlen. kicsit gyorsabban megy, és cselekedett miatt igen, igen bekerül egy-két évre, mert halált okozott a És... De azt nem mondhatjuk, hogy ezekre az emberekről úgymond le kell mondani, és hmm. ezeket az embereket el kell ítélni, és nem szabad megadni minden esélyt arra, főleg egy ilyen közegből ráér gondolkodni, meg foglalkozni rengeteg mindennel, hogy ne adjuk meg az esélyt a, a, a fejlődésre, a lelki téren, tehát a lelki szempontokból. Meg kell adni azért, mert mindenkinek ehhez segíteni kell, aki ezt a dolgot. Másodszor meg, hát tényleg, ugyanolyan joguk van jobbá szebbé tenni az életüket az otthoni lehetőségek alapján, mint bárki másnak a világban. Akik ott vannak, azok olyan, mennyire félnek a jövőtől. Gondolok például olyasmire, hogy amikor valahol, talán a szülémnél, vagy valahol, mert nekem nincs tévém, valami közt, hogy valami hasonló olyan műsor ment, és ott, ott valami, valami börtönviselt ember, valakinek, amit tudom én, barátja, vagy nem tudom mi lett, és akkor ott mindenki üledezett, hogy jója az nem szabad barátkozni, és a gyerekeket tiltsük el tőle, és ezért, szóval ment a nagy paláver, hogy hát ez egy börtönben volt, és akkor hát ez egy megbélyegzett ember, úgyhogy azzal ne, ne érintkezzünk, az az tilkos. Az hogy ez vajon nem félnek-e attól az emberek, hogy valóban ez a bélyeg ott van, tehát ha visszajönnek, akkor, akkor mint egy homlokukon ott van és mindenki el akarja kerülni őket, pedig ők már megbűnhödtek egyszer. Hát igen, egy érdekes terület, hogy hol van a határa annak, hogy egy ember, aki ilyen közegből kijön, hogy, hogy tud illeszkedni a társadalomban, hogy fogadja el a társadalom. Én szerintem azért is fontos a lelki nevelés egy ilyen közegben, ilyen, ilyen, ilyen embereknek, hogy képesek legyenek jobban visszailleszkedni. Tehát ez a jobban visszailleszkedés mit jelent az, hogy számítatnak ugye nagyon sok támadásra, hogyha megtudják, hogy ők honnan vagy valami, és hogy a legfőbb probléma, am amit én hallottam, hogy ezeket a támadásokat nem tudják megfelelően to tolerálni, és megint csak dühösek, vagy mit tudom én, mik lesznek, és negatívan viszonyulnak ezekhez a És reménytelenni válnak, és megint... És akkor megint csak a, a szagadék felé Aha. az egész dolog, hogy azért adni nekik egy pozitív élet hogy rájöjjenek, hogy tulajdonképpen igen, csináltak valamit, annak megvolt a megfelelő visszahatása, tehát a börtönévek. évek, és ha kikerül ismét a társadalomban, akkor egy olyan másfajta világszemléletel nézze az életet, meg az élet adta lehetőséget a jövője szempontjából, amit lehet, hogy eddig nem ismert. Ugye miért van az, hogy a keleti emberek nyugodtabbak, békésebbek, meg egyebek? Azért, mert elfogadták, ismerik teljesen nyilvánvaló számukra a sors, a karma törvénye, hogy ez mivel jár, ez milyen folyamatok vannak az életben, és hogyha ezt az ember egy kicsit elfogadja, megérti, akkor másképp viszonyul a világ felé való viszonyulásához is. És tulajdonképpen ez a célom nekem is, hogy, hogy valahogy az embereket úgy, úgy megismerkedni elméletek és gyakorlati életben egyaránt ezekkel a dolgokkal, hogy képesek legyenek sok negatív dolgot is pozitívan felfogni, pozitívan, még ha nem is pozitívan felfogni, de pozitívan reagálni rám, az nagyon fontos dolog. Folytatjuk a Kréta Kört. Lakatos Gyulával beszélgetünk. Még van egy tíz percecskénk arra, hogy börtönben szabadon erről a témáról. Az előbizenéhez hadd kapcsolódjak, cigányok, sokan vannak-e börtönben? Hát vegyes. Én azt hittem, hogy többen lesznek. Ezt nem meglepődve tapasztaltam, hogy nem. Lehet, hogy talán más helyen bőségesen pulkinálat van, de itt nem igazán. Szóval nagy bűnözők között mindesetre nem találni őket. Vagy nem, e vagy nem járnak az én programomra. De vannak azért, akik járnak, uh -huh. de azt mondhatom, hogy az a, ilyen, hogy, hogy hiteles legyek, a fáj gyerekek. Igen. Tehát igen, rendesebb fajtából való. Igaz, hogy csináltak valamit, de azért tényleg olyan, olyan például hát ugye azért tudjuk, hogy a cigánságnak, hogyha a, a természetéhez hozzátartozik, hogy az valakit befogad a szívébe, akkor az be van fogadva, és ingét gatyáját, étkezét, és mindent odadja, tehát nagyon baráti tud lenni. Mm. Volt, hogy kedves indiai, Magyarországon élő indiai házaspárt hívtam meg, és ők beszéltek az indiai kultúráról, meg a hasonló dolgokról, meg énekeltek nekik indiai dalokat, és teljesen extázisban voltak, és nagyon tetszett nekünk, és véget a a programnak akkor jelentkezett az egyik fiú, aki természetesen rumoszármazású, és hát azt mondta, hogy ez milyen szép, meg nekem milyen sokat jelentett ez a program, hogy szeretne engedélyt arra, hogy ők adjanak valamit most. Hát, nem tudtuk, mint akar, és akkor mondtuk, persze, mire gondol. Hát, hogy ők szeretnék elénekelni tiszteletből a cigány himnuszt a, a vendégeknek, mert hogy, hát tényleg, nagyra uh -huh. és akkor, hát mondtuk, persze, lehet, és akkor azon a nagy teremben volt, amit említettem, van egy nagy színházterem, az 80 fős, akkor is tele volt, és akkor oda a színpadra a függöny meg elkapták a gitárt, az a teljes kannát, azt mm -hmm. a teljes kannát, meg ilyen, ilyen mit tudom, én, Kanalak. kis kanalakat, mm -hmm. meg mit tudom én, egyéb, ilyen ütővágó eszközeket, És tehát, hát mondjam el sírtuk magunkat. Olyan szeretete szívből csinálták, és énekelték, hogy hát ez az, az tényleg az, az rendkívül megható volt. Tehát mm -hmm. azért roma vagy nem roma, teljesen mindegy. Minden emberben azért ott van valami szikra a, a szeretetnek, meg a kedvességnek, meg a jóságnak, és hogyha ez egy megfelelő táptalajt kap valahonnan, tehát, hogy a szikrára úgymond száraz füvet rakunk, akkor az nagyon könnyen fellobban, és az, és az nagyon ö, hatékony tud lenni más emberek számára, és tényleg minden emberben van valami jó, és tulajdonképpen talán a lelki gondozásoknak, a lelki témával való előadásoknak is ez, ez a célja, hogy arra kis szúnyodott hűzre, ami ott a hamu alatt van, az ember megkeresse, hogy hol a csodában van az, és, és azt, azt táplálja. Említetted, hogy vittél indiai vendégeket, tehát milyen vendégeket szoktál vinni még? Hát én igyekszem úgymond színesíteni a palettát, már csak azért is, mert az én szürkeségem mellett jót tesz, hogyha van egy kis változatosság. Nagyon sokféle barátom van ugye, akik itt az indiai barátok mellett zenei produkciókat, több zenész barátomat, vittem be orvosokat, utazókat, akik jártak többször Indiában valamilyen szakterületen ajúrvédikus gyógyászat, masszázs, joga, valamilyen egészséges témával kapcsolatban mindig meg szoktam hívni ismerőseket, akik úgymond szaktekintélyek is, és nem csak azért, hogy színesítsem a, a tényleg a programot, hogy ne csak az legyen, hogy mindig engem hallgatnak, hanem így hitelesébbé is tegyem ezt a dolgot, meg hogy még, még nagyobb tágteret adjak az ismereteik, ismereteiknek, mert tényleg nagyon sokféle Értékes és érdekes eróda van az országban. Uh -huh. a, szoktál utána konzultálni a, a börtön, nem tudom, hogy kik, minek, minek felügyelőt kell, nevelők. vagy van nevelő, hogy Ez volt ki az, aki veled kapcsolatot kell tartani? Hát van nevelő, aki foglalkozik hogy meg van -e valaki, aki az egész börtönnek a kulturális oktatási részét uh -huh. irányítja és vezeti velük És rendszeresen szoktál velük konzultálni? Hát hogy, hát, igen, a hogy havonta, uh -huh. illetve két hetente minimum telefonon, de van amikor havonta bemegyek és akkor megbeszéljük, hogy uh -huh. milyen tervek, hogy legyenek, meg egyebek. Ugye például rengeteg könyvet vittem adományba is a börtönkönyvtárnak, meg maguknak az elitéteknek uh -huh. a foglalkozás. És olvassák őket. Igen, nagyon, nagyon olvassák, és talán azért is jó, mert hogy elviszik a, a úgymond a cellákba, ahol laknak, ott mások is hozzájutnak. Uh -huh. És nem nehezek a számokra ezek a, nem is tudom, mégis indiai kultúrára szóló többi, kevésbé filozófikus könyvek gondolom, amiket vitte el, hogy ismerlek. Igen, főként uh -huh. filozófikus könyvek, de megmondom, hogy szinte tényleg nagyon meglepő, hogy olyan nagy fokú ismeretekkel rendelkeztek, meg rendelkeznek tőlem függetlenül is. Tehát nagyon sok embernek abszolút nem volt idegen ez a, ez a dolog. Ráadásul, ami, ami nagyon fontos, hogy ugye minden cellában van tévé, és szinte az összes csatornát, amit el lehet képzelni, azt foghatják. Tehát, és a legnagyobb nézettség a Spektum, ez a Discovery, mm -hmm. National Geographia meg ilyen, ilyen mm -hmm. ö, adóknak van, tehát nem az ilyen pontgyal a sorozatok, meg mit tudom én, egy értéket közvetítenek. Uh -huh. Számomra is meglep, hogy milyen nagyfokú igény van a, a, a, a kultúrára, az ismeretre, hogy ez most a bezártságból fogad de hát feltétlenül mondja azért bizonyos mértékig uh -huh. igényen, de hát az, azért tényleg érdekes dolog, uh -huh. hogy nagyon-nagyon... Kicsit, kicsit úgy tűnik, persze lehet, hogy ez egy túlzó következtetés, hogy az ember, ha ha Mondjuk, mondjuk egy ilyen esetben, hogy be van zárva és, és elveszítette ugye, a talajt a alól, akkor kiemberül az az emberi, do, emberi, hogy ő mint ember, ő, ő a világ dolga iránt érdeklődik a, a, az, hogy mi az élet, az, az érdekli igazából. És amikor kikerül, akkor pedig egy másfajta sodrás ö, veszi ö, magával, viszi magával, és szalad a pénz után, a léha szórakozás után, a barátok hatása, stb. Tehát lehet, hogy nagyon sokszor igazából a baj bajforrás az, hogy, hogy olyan dolgokkal társul az ember, olyan dolgokhoz kapcsolódik, amik igazából leviszik, mint egy örvény. Hát az, az tény, és való is, megint csak nem akarom ismételni magam, de én arra igyekszem úgymond nevelni, oktatni őket, mert sokszor kérdezik, hogy hát én, én már, nem tudom, 30 éve így élek, meg úgy élek, hogy akkor nekem nincsen problémám, vagy nehézség, meg mit tudom. És én azt mondom, nem, az, azt mondom, hogy azért, mert valaki lelkiéletet él, vagy jobbá szeretné tenni, de nincs, hogy nincs probléma. Nehézségek mindenhol vannak. És nem is az a probléma, mert úgyse tudjuk megszüntetni a nehézségeket, hanem az, az, az, az a lényeg, hogy azt tanuljuk meg, hogyha jönnek a nehézségek, azokat pozitívan kezeljük. És hogy hát, tudjuk, ugye sokszor is szó volt erről ott benni, sokszor beszélünk, hogy mi lesz, hogy kikerülnek, milyen hatások. És én, én, én arra próbálom felépni a figyelmüket, hogy lesz nagyon sok rossz dolog, meg lesz nagyon sok negatív, de hogy próbálják meg annyira úgymond föltuningulni lelkileg magukat, hogy ezek a, a, a negatív dolgokat a lehető legpozitívabban próbálják megoldani. És ahhoz, hogy ez sikerüljön a kinti életben is, hogyha úgy érzik hogy ezekből az előadásokból kaptak valami pozitívot, amivel jobbá, szebbé, vagy akármivel pozitívabbá tehetik az életeket, akkor majd, ha kikerülnek, akkor se feledkezzenek meg erről, és próbálják meg ezeket a kapcsolatokat keresni, más emberekben, más közösségekben, más társadalom, a külvilágban, mindenféle módon, mert ez, ez olyan, mint egy akkumulátor feltöltés. Tehát, hogy, hogy, hogy mindig, ha így alakul az életük, akkor ezt, ezt így csinálják. Köszönjük szépen, a Kréta körben lakatos gyulát hallották, börtönben szabadon, és ez a beszélgetés két hét múlva kiegészül még egy vendéggel, aki most már szabadon is szabad ember, de nemrég még veled a programokon a másik okay. oldalon találkozott, és ő lesz a vendégünk, és meghallgatjuk, hogy ő hogyan látja ezeket a dolgokat. Minden jót kívánunk!